Capítol 8 Ara sí que hem marcat un gol. El News of the Times comentava l'endemà. Original i divertida broma de dos periodistes ecologistes amb la decisiva intervenció del gran Superpam, que com sempre era present al moment precís. Broma, broma. I Pere esquinçava indignat al diari. També deu ser una broma el calvari dels habitants de la plana. Joan, amb passets curts, corria un i avall de l'estreta cambra de la fonda de Montmartre on havien instal·lat el seu quartier general. Què haurem de fer per sensibilitzar l'opinió mundial? O és que el món ja no s'interessa per res que afecti la salut pública? N'hem de fer una de grossa. Grossa de veritat, replicava Pere. La conferència telefònica del periodista amb Josep Electrofilàctic durà més de mitja hora. A veure si hauré de vendre la màquina de fotografia per pagar el telèfon, rumiava Joan Boi rescant el clatell. La resposta de Josep, al cap de dues hores, va calmar una mica els nervis dels nois. Ja era hora, amic. Estava més neguitós que una granota en una bassa xuta. Tu sempre amb les teves comparacions ecològiques, se sentit des de l'altre extrem de la línia. Demà passat arribarem a París Llucieta Megatona i jo. Qui és? Aquella companya meva d'estudis que es va especialitzar en física energètica o leseriana. L'has de recordar segur. On us allotgeu? A la fonda de sempre? A Montmartre? Després de les presentacions i d'una curta xarradeta Electrofilàctic va col·locar la bossa de mà al seu laboratori portàtil, a la mateixa habitació dels periodistes. Llucieta Megatona. Ho feu a la del costat. «És es que mai no m'hi trobo de gust a la cambra que ocupa Llucieta. Tinc por de volar juntament amb els seus experiments energèticos les Arians», justificava Josep als seus amics. La física era una noia ben decidida. «He comprès el vostre projecte. Tot seguit em poso a treballar, sabeu? No ho digueu a ningú, però jo també sóc una fervent ecologista. Tu...» Com manegues una energia capaç de polvoritzar el món en 30 segons? Demanar estranyat Pere. Precisament per això. I tampoc no cal pas exagerar, home. No serien 30 segons. Ben bé faria falta una mitja horeta per a desencadenar una reacció energètica en cadena de doble anella polivalent i laserianitzada amb força suficient de fisió, fusió i succió dels àtoms polinuclears del màsser, que és parent pròxim del làser i amb uns resultats d'amplificació de la llum per mitjà de l'emissió estimulada de macroones radioactives. «Pare, noia, pare, que te'n I Josep, electrofilàctic, secretament enamorat de la física de la de carn i ossos, li tapava amb la mà afectuosament la boca. Joan Objectiu s'allissava els cabells que se li havien posat de punta. «Òndia, i tot això et cap a la maleta!» Deia Pere, sostenint una cartereta quadrada amb tanques daurades. Vigila que no et caigui! És el meu làser portàtil! No fos cas que no fóssim a temps de calcular quant tarda la reacció energètica en cadena de doble anella polivalent i laseritzada! Prou, prou! jamagà Joan mentre corria el vàter del final del passadís amb les dues mans a la panxa. Doctora Llucieta, no espantis el meu company! És molt sensible a al mal de ventre. Electrofilàctic i Magatona es tancaren a la cambra d'ella per iniciar els experiments. Teniu de temps una setmana. L'acció serà el diumenge a la tarda. Els acomiadà Pere. El tercer dia d'estada dels nouvinguts es presentaren al menjador de la fonda Superpam i Verònica. Vosaltres per aquí? demanant curiosit Pere. Em creia que solament us allotjàveu a l'hotel George V en amunt. De tant en tant, el meu patró li agrada canviar d'ambient, va fer l'ullet la secretària. I a mi m'agraden aquests aires de Montmartre, els pintors, els bohemis... Romansos, murmurava S.P. clavant un cop d'ull despectiu a la carta dels menjars de la senzilla fonda. Si no fos per la feina, rai va arribar a la tarda del diumenge i, per molt que milions de persones dels cinc continents l'esperaven, arribar quan corresponia després del matí del diumenge. I tot el món civilitzat, almenys aquells que consideraven civilitzat els qui ens creiem civilitzats, estava assegut civilitzadament davant dels aparells de televisió. Tot no, uns quants centenars de milers d'espectadors privilegiats i afavorits per la deesa Fortuna seien a les grades de l'estadi on s'anava a jugar al partit final dels campionats del món de futbol. Els nostres amics no estaven encarats a la petita pantalla. Se la miraven d'esquilleres, però, mentre Electrofilàctic i Llucieta acabaven de posar en solfa el seu emissor energètic o les portàtil. Pere i Joan manejaven una càmera de televisió que un reporter amic havia tret d'amagatotis de dels estudis de la ràdio i televisió franceses. El salonet de la fonda, força contrariat per no poder assistir a l'estadi, Superpam es menjava la televisió amb els ulls. <coughs> a la plana, els ajuntaments de Viladreta i de Vilacentre havien fet instal·lar una pantalla gegantina que retransmetria el partit en colors. Era un obsequi de la Pepa i els ajuntaments es disposaven a celebrar amb bona harmonia el triomf sobre les argúcies de Nàpiador i de l'ampipador fotògraf. A Vila Esquerra, L'alcalde no podia contemplar l'emocionantíssima final, ja que des del dia que el seu secretari li prohibi fer cap acció contra la multinacional, l'home, a més dels periòdics esternuts, patia d'un permanent mal de cap. «Hem guanyat! Hem guanyat, estimat amic!» afirmava el batlle viladratà, donant uns copets amicals a l'espatlla de l'alcalde vilacentrista. «Però si encara no ha començat el partit, jo crec que guanyarà el...» «No, home, no!» i el viladratà ensenia un cigarra va d'aquells que ja no es fumen. Em refereixo al problema dels esternuts! El tenim ben dominat! Hem guanyat! Més aviat és la multinacional la que ha guanyat! Gosa dir el secretari de l'Ajuntament, que immediatament es penedir de no haver sen passat les paraules, davant de la mala mirada del seu batlle. I el partit va començar, a l'estadi, a la plana i arreu del món fins i tot a la rònega fonda de Montmatre. <coughs> l'equip del país, que havia esmerçat més diners en els jugadors, empatava enfront l'equip del país que tenia el seleccionador més car del món civilitzat. El president del país organitzador ho mirava amb ulls satisfets, ja que pensava que l'èxit de l'organització la fermaria uns quants anys més en el poder. Darrere seu, el ministre d'Economia somreia perquè al matí havia examinat els comptes dels beneficis que els campionats reportaven a l'Estat, inclosos els drets de la transmissió televisiva del partit. La' moció superava tots els pronòstics, perquè ben avançat el joc es mantenia l'empat en el marcador. De sobte, a tots els aparells mundials i pantalles gegantines aparegué la imatge de Pere Nàpiador. Feia cara de circumstàncies en dir Senyores i senyors, la meva imatge és retransmesa des d'un indret d'Europa a través dels raig làser que interfereixen al satèl·lit internacional de comunicacions televisives. Al mateix temps, gràcies a un sensacional descobriment de físics, els noms dels quals ara no puc revelar, durant cinc minutets els seus aparells estornudaran per efectes del pulsim del pebre negre sintètic i radioactivat, enviat també per làser i que fabrica la multinacional de la plana. Dispensin i esperem que l'opinió pública mundial es farà càrrec del greu problema. Superpam, al saló de la fonda, es queda de pedra. No tardà a reaccionar, prop, obrir la finestra i d'un vot prodigiós provar el molt ximple d'interceptar el raig làser que sortia del primer pis. El raig li cremà el jersei i SP va caure de nassos en terra. Tothom ho veia pels televisors, malgrat els esternuts dels aparells. Verònica es precipita al carrer per auxiliar el seu cap, bo i dient Que creus que ets Superman tu! Aquí se li acut interceptar un raig làser? Cada dia ets més beneit! Ai, ai, m'he cremat el malic! Ai! Per sort, la cremada de Superpam no era gens greu, ja que el raig només l'havia fregat. El fet greu de veritat va ser que l'equip del país de l'entrenador més car marcà un gol mentre els aparells es tornadaven. I, és clar, els telespectadors es desesperaren. No hi ha dret que treguin d'un cop aquest dimoni de multinacional. Mai més no comprarem pebre negre. Avui que es tren un televisor de colors i té ara es tornuda! I, per més mala fortuna, el gol aconseguit sembla que era des d'un fora de joc del davanter centre. I encara més desgràcia, quan les emissores de televisor repetiren durant una setmana la jugada, també es repetien els esternuts. Els equips empataren, però, i quan es llançaven els penaltis que haurien de donar al el guanyador, els nostres amics respectaren la puresa de la visió. No fos cas que hi hagués una davallada demogràfica mundial per causa dels infarts dels televidents. Els resultats dels cinc minutets d'interferències energètico-pebrístiques les foren múltiples. En primer lloc, el país organitzador dels campionats va perdre un grapat de milions de dòlars perquè la companyia propietària del satèl·lit transmissor es negà a pagar tot el que havien convingut. També, els estats dels dos equips que s'enfrontaven trencaren les relacions diplomàtiques amb el país organitzador, acusant-lo d'haver provocat un chantatge internacional en contra d'ells. El resultat satisfactori per als nostres amics fou que, per fi, la premsa mundial es va fer ressò de la campanya. Els titulars afirmaven amb grans lletres de capçalera «S'ha d'acabar amb els perjudicis de la multinacional de la plana. No es pot jugar amb les persones. La multinacional pren el pèl de la gent». Curiosament, el Menjanaps donava la nota discordant, deia nosaltres, des d'un bon principi, hem clamat contra els fabricants del pebre negre sintètic i radioactivat. Ara bé, no cal pas organitzar tant de mullader per haver perdut cinc minuts d'un partit de futbol. Aconsellem que tothom faci la prova de ficar-se un púlsim de pebre negre al nas i ja ens explicaran els resultats. Aquell mateix vespre, Pere, Joan, Josep i Llucieta canviaren de fonda. No fos cas que els localitzessin. I aquesta vegada Superpam no els va poder seguir, perquè era el llit amb cataplasmes a la cremada del melic. Pere Napiador saltava de content pels camps Elisis i cridava. Hem marcat un gol! Ara sí que hem marcat un gol! Hem guanyat! Un senyor, encara de tenir pocs amics, se li ha costar. Sàpiga, jove, que han empatat i si han guanyat. Ha estat pels penaltis llançats fora de temps.